Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Aquesta setmana Memòria amb Benjamí Martínez, el petit gitano de Perpinyà, com ell es presenta, va néixer i viu al barri del Bernet. En la primera part ha parlat de la seva família, de la seva infància, de les escoles gitanes, que considera un fracàs. Encara d'explicar moltes coses. Què en pensa dels falsos humanistes, com diu ell, de la premsa, dels partits polítics? Jo us vaig conèixer fa anys, Benjamí Martínez... Quan veu iniciar una batalla contra les càrregues que reclamava l'ofici de la vila de Prepinyà, càrregues que podien arribar als 1.500 euros per allotjaments, dèieu, sovint insalubres. Sí, ho recordeu sí. bé, això? Sí, sí, i ho mantinc, ho mantinc. Una batalla que veu guanyar. En sí. sí. sí. Uh, la, una periodista de l'Oceà em va dir que si era la, si la victòria de la contra la por fer. Sí. jo el vaig dir, no, és una petita victòria de, de Benjamí, un petit gitanet de, de Perpinyà sense cap pretensió mm -hmm. sí, sí, ho mantinc sí, sí, aquest propós en aquest propós en fin -dur durant aquesta feina vaig escriure un, un, vaig fer una petita carta a l'independent on deia que l'herba era verte i un burro se la va menjar quan va sortir aquest, aquesta carta meva, donc, sobre corririer d'electctor independent. El senyor és aquí que el senyor Jaume Rura em va trucar. Em va telefonar i em va dir: "S on vu no som desana". Em vaig dir: "No, no és pas el que vull dir. M'he dit ara vos diré que enhi ha forces a l'Ajuntament de Perpinyà que tindrien de tin de vergonya, d'expotar la misria i l'ignorència d'aquesta manera. En fetent vam parlar així, i van arribar, donc, a l'affaire de les cargues. El senyor Jaume Rourro m'a dit «Je voudrais venir boar les... les papiers qui demanda de tel som. Jo lui que n'hi ha pas de problemes. jo vull les comunicaré. Jo veu vos adrecer copies de ces dernières. Si me voleu ajudar, si voleu fer qualcom. No n'hi ha cap problema. Vos ho donaré». I vaig enviar aquestes cartes, donc, de l'office de Chalema, que demanava aquestes cargues, li vaig enviar, en fi, li vaig escriure el que pensava i tot, li vaig telefonar, me, el senyor Jaume Rura es va, com diuen, va guardar silenci a ràdio. No em va més contestar, ni per telefona, ni per carta, en fi, només me va enviar una carta dient, jo us he deixat dir que jo pogués rien fer, que, que això sí, que, no, alors, que mai havíem parlat abans, mm -hmm. no sé per què me va sortir aquesta història que ja m'havia fins suat, sí. eh, el Jaume Arrura, com ens hi vaig dir, era aquí per servir d'altres persones. La diferència entre jo i ell és que jo sóc libre i ell en el pas. Mm. Pot ser, pot tindre una vida esada, com diuen els francesos, pot, pot ser molt bé, pot, pot tindre molt de confort, però mai tindrà la llibertat que jo tinc. Mm. Heu dit, Benjamí Martínez, heu dit que havíeu guanyat a la batalla de les càrregues sense l'ajuda de falsos humanistes de dreta o d'esquerra. És veritat, jo me'n tinc avui encara, d'avui en dia. No n'hi ha pas cap política. O, si puc dir, el sol que m'ha portat una ajuda, uh, de, parlem de polítiques, eh, ha estat el senyor Jordi Berà. Ell sí, concretament m'ha portat. I va tindre el coratge de dir que els gitanos eren més prisats en aquest món de, de la política va tindre el coratge d'ho escriure. És el sol polític que m'ha ajudat concretament. Ara, après, el senyor Jean-Paul Alduï, el senyor... El, el Paul Alduï, o, o que sigui el que hi ha ara, el senyor Jean-Marc Pujol, eh, no, no, no, no, no fan res per pues, ajudar els Aquests falsos humanistes de dreta o d'esquerra eh, són els elegits, els professors d'universitat, heu dit, també, no?, Sí, Sovint, les que sotenen, els intel·lectuals... Sí, tots els intel·lectuals que sostenen la, la política d'explotació de, dels gitanos. Vaig tindre una conversació amb el senyor eh, com se deia... Oliva, el professor d'Oliva de la Universitat de Perpinyà. Vaig llegir un article... Joan Lluís quan... Oliva. Sí, sí. Eh, hi havia un, un article sobre, sobre els, que, deia, donc, que parlava de parlava d'ell i dels gitanos parlava d'integració, jo dic no, no n'hi ha pas d integració dels gitanos, eh, potser pot parlar més llibat d'exclusió. I amb va dir, s'han causit aquest títol per, per provocar, i que bé, veieu, m'heu provocat, és per això que us telefoni. Eh. Eh, co Contrariamente al que digueu, i, i com ho deien d'altres, eh, la senyora, com se deia, eh, la senyora Amarà, que, que era dins del governament a l'època, va dir, Jean-Paul Alduï, sos super, te parlen, sos aquí, ton projecte de l'Ecole la Miranda s'està se en succès, que torna... El succès jo el veig pas avui. Ni avui ni mai. Per, I ben evidentment, se, se concogratulen quan diuen entreus, se diuen que això és bé, això és bé, però dins la realitat n'hi ha pareix de, uh -huh. de real dins del que diuen. L'Ecole de la Miranda mai ha estat un, un projecte que, que ha marxat. I el que m'estona és que Se pot fer colcom per mirar els gitanos. I jo penso que quan, durant decenies, es veu es veu, que tenim la prova sota els ulls, que aquesta escola no aporta, sense criticar els mestres d'escola, eh? vull dir que aquest projecte de Miranda no marxa, no funciona. Per què ho guarden? Per què ho guarden si no és per mantenir, com dic jo, aquests gitanos dins aquest estat de Sistanà? tema d'actualitat, Benjamí Martínez quan el petit jornal publica en primera pàgina de què serveixen els gitanos de Perpinyà, quina és la vostra reacció? És una reacció diguem diré ho constat com diuen els francesos amb monotonia amb la monotonia. és una cosa que sempre se repete sempre se un, un poc de un poc d'enfadament un poc de ràbia la, eh, en fin, és el que s'escrius. I constati moltes errors. Ja, ja, ja, aquest jornal posa tres fotos sobre aquest article i donen una identitat a, a una d'elles. aquestes fotos donen la identitat d'una persona que avui és morta en fin, i ell mateix ho ho saben. I aquesta foto té per sabeu amb la persona concernada és una altra persona, té per res a veure amb el nom que li donen. I això no... Són periodistes, com a eh? Són pas... Són pas petits gitanos com jo, que poden fer faltes, o que poden... Són periodistes. I heu escrit al Petit Jornal? Sí, sí, hi vaig enviar una carta al Petit Jornal. Ells hi dir que si el contingut d'aquest article era molt gros, el contingut era molt petit. Era molt petit, i és per això que m'aconseguim contentavi des de fer tres remarques primerament sobre la factortó i l'identitat falsa d'una persona. I després elsgi dir que els hi vaig demanar que, que no ho facin com a independent. Els gitanos tenen la seva part de responsabilitat i en la miseri que són. però hi ha d'altres faltes que l'independent sovint sovint amaga. No, no, no vol que se sapiguin independent, això. La responsabilitat de polítiques no em vol sentir parlar. Ho sé perquè moltes vegades he enviat cartes i mai han estat publicades. Doncs, per això, amaguen. Amaguen. Donc, I es pasen amagant la veritat que els gitanos sortiran de la misèria. Són? Uh, Benjamin Martínez, tants anys de lluita teniu un encara esperança pels gitanos a Perpinyà? Sí, esperança. Eh... Uh, alguns beins que un dels de quit que és català, eh, és per no, no terra de gitano. Amb dir Benjamín sos un poc com treballs contra contra Mulís. Contra Liruda de Cervantes, El Don Quijote. El Don Quijote, uns sos un poc com ell, te Molís. i treballs contra Mulís. Dignoma per i pas contra Molís. Si és veritat que no tinc massa ajudes, bon, jo dic coses, dic, dic veritats. Per exemple, per les càrregues, ho vaig dir, ho vaig denunciar, pensi, en fi, suati en tocar, ho desitzi, que l'ofici de Xalem arresti aquestes pratiques que són molt poc coratjoses. Eh? Veieu com ho deia després, de lladres n'hi ha per tot. Eh? O la manera de fer pot canviar, el lladre sempre queda un lladre és un lladre sigui que sigui el modo operator quan diuen, per, per mi eh, per mi personalment, un lladre és un lladre i quan l'ofici de Xalema feia pagar cargues imaginaris però jo eren lladres un mantinc avui encara i sueti, sueti que això no se faci més només seria que per permetre a aquestes persones mateixes que l'ofici de Xalema treballa molt amb uh, l'Ajuntament de Perpinyà. De les permetre a aquestes persones, en elles mateixes, de les permetre de dir que sí, soc, soc un poc humanista, m'ho vull ocupar d'això. Uh, les seves paraules seran més, tindran més, més valor, diguem. So, se podrà creure. I tant que continueixen així, no, no són cap menys d'humanistes. I vos continuareu? Doncs, enviant sí, cartes, sí, jo, jo, participant a respostes. Jo guardo l'esport que l'esperança que un dia el gitano, com ho vaig escriure, un dia el gitano sigui re, reialment integrat dintre la societat aquí a Perpinyol, dintre la societat perpinyanasa o dintre d'altres viles, ni que siguin realment integrats, que siguin pas només eh, aquí pels pa, dies de botes, que serveixin pas només que això que diguem rellament integrats a escoles de la república i, fer, i, i que no hi hagi molt, molt laxisme del banc dels ajuntaments ja parlem sempre igual aquí a Perpinyà ho, ho he escrit, ho, ho dic en, que, que això. diuen que per revinten l'article de, del petit jornal català un jornal que es fet a Montabanc que eh? parles a veure amb el jornal català d'aquí sí. Eh, els hi vaig dir si ho és, és veritat que Sant Jaume és un guetó cal dir també que aquest guetó està creat per l'Ajuntament de Prepinyà. és ells que creuen el guetó i el mantenen no, no volen que sortin perquè com, com ho he dit moltes vegades també l'Ajuntament de Prepinyà sigui per l'escola, sigui per, per l'habitat sempre hem procedit amb dins d'una política de regrupament comunitari el que diu les franceses, el regrupament communautaire, eh, tant en matèria de l'orgement que en matèria d'escolarité per què fan això? perquè no volen que els gitanos canviïn això els permet ells mateixos aquestes polítiques de les criticar els gitanos, dels de les dir ser de valor i són en sala i van per a l'escola, i van per treballar com ho deia el Jean-Paul Alduay però no diuen que ells mateixos Permiten aquest manteniment. Això no ho diuen. I l'independent, l'independent, És el servei de l'Ajuntament de Perpinyà. Jo ho penso que, com ho vaig dir una vegada, jo vaig escriure, a vostra plaça m'ho hagi el nom de mon jornal. Això no l'apel·lore per l'independent. Ho canviïr, aquest nom ho canviïr, perquè té per res de veritat. Quan periodistes amaguen certes coses i fan veure, com ho deia, perquè encara ara menys s'arretenen un poc a l'independent, tenien molt l'habitud de, de Montreduidó, la comunitat gitana. Quan hi havia una bagarre, bagarre de la comunitat gitana, bagarre aquí, eh, en fi, violència aquí, s'agissien se, se, d'altres persones, només deien nom un i una fama de gena, voilà. però quan era concernat els gitanos no, no agafaven guants, no els hi feia res d'ho dir clarament. Els hi vaig dir un cop, només manca que, que els hi, hi publieu la, la fotocopi de la carta d'entitat i bueno, amb la foto és tot. Dic, no sóc contra el fet de donar una informació, aunque concerni, concerni un gitano, que sigui per una violència, que sigui per un robo, que sigui el que sigui. Els jornalistes d'aquí per informar la gent, falso treball però té fer d'una manera molt neta i no bruta, si ho puc dir, com ho feia l'independent en un moment donat. Si no, aquest independent, suat és pas libre, o suat té por d'algunes persones, més pas dels altres. És veritat que els gitanús són molt ignorents, molt ignorents, i eh, si els hi pot fer dir, pres que no importa què, com va fer la de d'Irosion, que, un jornal que era xapotat per l'independent, va publicar una, una, una foto de tres gitanes, que eren en plen recolliment, com diuen, dins una assemblea evangélica. Parlaven de Déu que aquesta gent, que du, té el dret de creure el que vol, això no, no és pas el que em va intrigar. El que em va fer mal és que aquesta foto d'aquests tres gitanes, una bona els hi feia dir una frase molt lletja. Què és que hi per fer, per menjar una paella, un plat d'arròs. El jornal feia il·lusió al llançament de la campanya de, de Jean-Paul Alduí i coses així. I vaig posar la qüestió en el senyor Antoine Gasquès, el director d'aquest jornal. Dic, ja ens hi tindràs el coratge de fer aquesta manera d'humurt, que algunes persones me deien que ser de l'humurt, i ja ens hi tindràs el coratge de fer aquest humurt amb la mateixa cosa amb tres polítiques d'aquí de Perpinyà, tres elegits, què els hi dic aquestes tres paraules?, el senyor Gasqués mai, mai me va contestar. És perquè no era pas libre aquesta persona o perquè tenia por. I tornem a dir, en aquest moment no vaig veure com ho vaig dir, eh? no, això ho vaig dir en no el poble de congrés dins d'una sala, alhora d'una conferència que donava el senyor Claude Van Dic, era una conferència que regreti de pas haver coneixut més d'hora i que avui en dia, i després més, feia una conferència sobre els gitanos, Manu Xigana Gitan. Aquesta persona coneixia molt bé els gitanos, em parlava molt bé, els desfania pas, eh? només deia el que era la realitat. I això ho vaig dir, vaig parlar d'aquest jornal, doncs, i vaig dir, jo soc triste de no voir aucun president d'associacions gitanes qui ha prit la defensa de ces trois gitanes, que han estat a virir per aquest jornal. Je suis triste de ne pas avoir vu un seul pasteur de l'église évangélique prendre la défense de ces gitanes. Et je suis triste de ne pas voir monsieur Jean-Paul aujourdhui qui se targue d'avoir de nombreux amis dans la commune gitanes, mais qui qui ne dit rien quand aussi ci est, est avilisée, quand on jette l'opprobre sur cette dernière. Il y a beaucoup de gens dans cette salle. Il y a des i no donaré pas el nom, perquè com ho dic, no sóc pas dolent. Soc pas aquí per, per, per fer braies, no vull brajar amb ningú, ni amb polítiques, ni amb els gitanos. Vull simplement dir una realitat. I dir que amb la que ser realitat, els gitanos no canviaran. Doncs hi havia molts gitanos, sí. Hi havia molts païos, més païos que gitanos. Tota la sala sencera, i dic això sense cap, sense cap rugull, sense cap fiertat. Se van xicar, em van aplaudir, i volien se pegar d'un terri, d'un sortia. Qui és aquest? És aquí que el senyor Claudi van dir, es va afanyar de, de venir cap de llum, i em va dir, d'un sos, d'un sos, qui sos tu? I en francès m'ho deia, et, vos ets aquí, vos ets aquí, vos ets de Saint-Jacques? Dic, no, jo soc governer. Diu-me, de, de què família us et I vaig dir el nom del meu pobre pare i de la meva pobra mare i aquí aquest senyor me va parlar en Manuix, sentiu-ho bé, mm -hmm. no pas en francès. Me va dir en Manuix, sos, sos el petit fill de la prínce. La prínce era un nom, nom que deien a la meva avi. Mira, això me'ho va dir en i vaig contentar que sí, amb menús també, i vaig dir, oi va, sí, en fi, so, so, sí, sóc. So, so. En fi, vam parlar i coses així. El que vull és pas de dir, jo, com vaig dir un cop en, el, en un prefet que feia l'inoguïdia del, del ronfony de Poligona Nord, hi havia un prefet, el prefet que va vindre, esperàvem el senyor Borquén. Em va parlar així, en fi, en se so pas de... Que... Il m'a dit « De quelle association vous êtes Vous êtes président de l'association Quelle association ?» Il m'a dit « Non, mais je suis pas président de l'association. Je n'ai aucune association. Moi. moi, je suis gestant tout seul. » Il m'a dit « Restez, restez. Il y a M. Bourquin qui dit, Non, non, qui me préjudit, le M. Bourquin. » Il dit « En fin, tout ça peut vous dire que... Qu » dependent d'un partit polític o d'un altre. I continuareu, Benjamí Martínez, eh, ah, Jo, jo soc... estant sol, jo... sense una associació, sí, sense sí. Sí, participar... Sí. No sé, no, heu pensat eh, en entrar en un partit polític o crear un partit polític que permeti ampliar les vostres opinions? No, com, com, com ho deia jo no, en no, el senyor François Claude Presant, que era director de, del cabinet de la prefectura, aquí a Perpinyol, li, li vaig dir, moi, jo pensé que per fer respecte aquestes droits hi ha suffis d'être citoyen français, en francès, en fi, i de respectar la llei, què? Sí. Eh, Me de, va demanar de fer una associació. I li vaig contestar, com si hi havia pas d'associació si a, a Perpinyà. En hi sí. ha un món. Jo vinc aquí, jo vaig dir, vinc aquí per vos parlar d'un problema, justament, de, de les xarxes, en fi, de moltes coses. Dic, vos ets lo, la prefectura, el prefecte, si és el garanc de, de l'OA de la República, si és el representant de l'Etat. Eh, jo vinc aquí per vos dir-vos que se passa. Ara, si no voleu res fer per que això canviï, sí. vos, vos miren a vos. En fi, li vaig dir a aquest senyor que era per la pena que faci una associació per que els drets dels gitanos siguin respectats. Era pas... I parleu de de candidat, en fi, de, de, de partit polític, eh? quan vaig, vaig presentar el llibre, la situació de la comunitat gitana perspinyanesa, eh, ho van fer a la plaça del Puig, perquè primerament van entrar dint la caserna, on hi havia tots els gitanos, amb el senyor Jordi Berà. Hi havia doncs, periodistes de l'independent, i en fi, les coses se saben molt aviat allà, eh? Les polítiques i tenen, tenen molts, molts pions, quan diuen. Uh, al cap de cinc minutes, encara no, els telefons per allà sonaven i van demanar que no us fessin a fora, en allò i en Jordi. I quan van ser de fora, un les periodistes, els hi vaig dir, els hi vaig precisar, i davant d'en Jordi ho vaig dir, eh? ho vaig pas d'amagat. Dic, jo soc icínic per la lliure. Pas per venir recoltar de boà per el bloc català. Jo soc aquí per dire ne de veritat. Pas per fer guanyar sí. veus en un partit polític. I ningú us ha proposat d'entrar en un partit polític? Sí, sí, em van... Primerament, el, el senyor... No sé si se'n si, si recordeu, segurament. Germain Solès. Que es deia gitano, eh? Que, que jo, sí. francament, no, no conec, eh? no el conec massa, en fi, ell em va dir, tinc cap regó d'adoptar de, de del que deia, es va presentar a mi com un gitano, em va trucar, me va dir és una jornalista que m'ha donat el teu número de, de telèfon, eh, voldria que vingués, perquè aquest senyor se va posar amb l'Alduí, va, va fer partit de l'equip Alduí, eh, voldria que, que vinguessis amb nosaltres, me deia. T'acuperies del Bernet, de tot el Bernet, t'acuperies d'aquí, en fi, sac, i vaig dir jo, oh, si entri dins un partit polític és per ser libre. És fer mirar de dubar les coses. És pas per ser el servei d'un polític. Això no m'interessa. En fi, primerament va ser ells que m'han van proposar de, de venir dins l'equip al Lluís fins feia partit de l'equip al Lluís, aquest home. Vaig refusar. Ha hagut la senyora Clotilde Ripull que em, dem em va demanar a de veure si volia fer partit de, de, de la seva lista. I vaig dir que això em feia por, en fi, em veu mort, eh, no, no, no pas. que soc, soc massa libre per, per entrar dins un partit. Vull pas que ficar un arrest a la meva llibertat. En fi, la senyora Clotet de Repugna, sí, sí, em va, em, va, em va proposar de ser, doncs, sobre el segleista. El senyor Jean Codonyers. També em va demanar eh, si t'agradaria passar eh, dins la llista, en fi, així. No, en fi, va refusar bé en fi, i pensi que vaig fer, vaig fer bé perquè aquest senyor, Jean Codonès, per revindre les aferes de Xalema, per les cargues imaginaris, abans del senyor Codonès tenia com a abocat Gerard de Planca. I com ho he dit molt bé, com ho precisat après, heu, heu parlat d'una soma de 1.500 euros. El senyor Gerardo de Planca, parlava de 100 euros. Minimizava. Minimizava les faltes de l'ofici a Xalema. En aquest sent hi vaig escriure, li vaig dir, metre, vos parla de sang a Rú, m'he sap de sang a Rú que hi s'agí. Hi s'agí de 1.100 sang a Rú. I s'agés d'això, s'agés d'aquí, s'agés d'això, en fin, li vaig dir el que pensavi. Dic, si vos no voleu pas creer el moindre problema, el moindre sorci a l'ofici a Xalema, agafaré un altre. Em va contestar que era pas content, que podia pas permetre de deixar d'això, dir-me, jo, jo dir la veritat, i no tenia caput de respondre al meu currier, perquè li enviavi moltes cartes li diguent no, no, c'est ça, c'est pas ça, mètre, c'est ça. I ell va anar al tribunal, va fer les conclusions, amb el senhor ross, en fi, doncs em va dir, donem-me el nom de vostre novel·le abocat i vaig dir, va envieu-li en al senyor Jean Codanès que havia vist el que dies abans per explicar el cas i el senyor Jean Codanès em va dir avançat-ho? O és que ho volia l'edut? Avançat-ho? Hi ha res, diu, era per treballar i hi ha res fet diu, si hagi de mirar-se en sang o no, en fin, va, va fer el seu cinema també el Jean Codanès em va dir, jo vaig -me anar treball on va retornar fins a cinc anys enrere Diu, on hi Jo us dic on hi ha el això jo ho sabia, que podien retornar cinc anys enrere. I això pas un advocat. Jo només el que volia és que l'ofica no enganyi més els gitanos. No els hi faci pagar cargues imaginaris. És tot mm -hmm. el que volia. Això que, que, que, que se pot retornar cinc anys enrere, ho sabia molt bé. Abans que el senyor Codonès m'ho digués. Per acabar més aviat, el senyor Codonès, l'advocat, se va contentar de, pre de presentar les conclusions que els uh, metge Gerard de Planca va fer. És a dir, res. N'havia no fer res, doncs. Res. No va fer res. És per això que dic que ben fer de, de no pas sí. entrar dins en la, la seva llista. Verdines, ho heu explicat molt bé T heu explicat molt bé quina és la vostra posició, i ja per acabar i com a manera de resum m'agradaria que em diguéssiu una persona que us hagi marcat en tota aquesta història n'hi no, ha no, més no d'una no, no. dir parlar d'una sola persona és, és deixar les altres sí. és, és, és dur és dur. una que m'hagi marcat dins el món d'espaios, com diguem nosaltres la persona que m'ha marcat, que ha marcat, que m'ha fet molt de ple de conèixer, que és el senyor Claude Van Dic, un conferenci que parlava molt bé de, dels gitanos, molt, molt bé, no, sí. no pas perquè ells hi deia que eren sants o que eren, no, eh? No, no, perquè aquest senyor deia la veritat. I farem un petit... Un, i, si ho permetim, sí. deia la veritat sobre això. Uh, sobre, parlaven de Jean-Dieu Voyage i coses així, perquè hi ha, hi ha moltes etnies dins el món ziyana. Manuixes, gitanos, xintís, hi, hi, hi, hi ha moltes. I, i ell ho deia, diu, on parlo sovint de Jean-Dieu Voyage, així, com pan fan Cucom, com pan fan una batisa, quan fan el que sigui, I, i això jo també, he, en tant que gitano ho he constatat. Molts periodistes fan l'amalgama, quan diuen entre gitanos, o manuxes, o, o cintins, o, o, o pines roms. O, eh, ho deia molt bé aquest senyor Claudi Van Dick Diu, dans la, dans la communauté de Jean de Voyage, hi ha pas que de gitan, hi ha pas que de... Hi podia haver de, de non-gitan, persones que no tenen res a veure amb aquestes comunitats, i que viuen com ells. I l'exemple més flagrant, l'exemple més... O més de, que desmostra ben bé el que deia aquest senyor Van Dic, és el que de se passar aquí fa poc de la comunitat de Jandiu Voyage. Una braia que es va passar, en fin, van sortir fosils, han tirat, hi ha hagut morts, 5 morts, doncs, persones de Jandiu Voyage, un gendarme, una mare amb el seu petit fill que portava dins el ventre. Hi ha hagut molt. L'exemple, el, el més concret és aquest d'aquí. Aquesta persona que ha matat no fa partit de, de gent de boiàger. És curcurs que han recollit, que han permetit de viure amb ells. L'han ajudat, i han portat la seva ajuda, portat i malauradament, no sé el que hi ha hagut, hi ha hagut una bralla, com se pot passar, n'importa quina altra comunitat. I aquest senyor, Clos de va tot això ho explicava, ho explicava molt bé, molt clarament. Mm -hmm. Donc, puc dir, si sí, sí, sí, hi ha una persona sí. que m'ha que m'ha marcat, sí, el senyor Cló de Bandit. Us heu emocionat, eh? Gràcies d'haver parlat d'aquesta manera, d'haver vingut aquí a la ràdio a parlar de vos. Avui hem parlat, eh, hem fet memòria, amb el petit gitano de Perpinyà, va néixer l'any 60 al Bernet, al barri del Bernet de Perpinyà. Benjamin Martínez, gràcies. No, gràcies a vostè, i encara encara una vegada vos ho dic, veig pas perquè me voleu fer en, en, entre cometes aquest petit homatge eh? no és no res fet de, pues és de una una... forma de, de formidable en fin, jo so crec pas... que el que he explicat és molt interessant si, si, si pot ajudar la comunitat gitana la comunitat gitana a, a sortir de, de les grifes dels falsos humanistes si ho cal tornar a fer ho faré amb molt de ple. gràcies i bon dia gràcies a vostè Arine.